Batalion de marș Pista 4 Micuțul, care se despăduchea, așezat pe o meșcioară, ridică privirea și îl cercetă bănuitor pe băiețandrul în uniformă de tunar. Prietene, dacă ai fost cu adevărat împușcat, înseamnă că ești mort. Iar dacă ești mort și totuși ai venit, înseamnă că ești un strigoi. Mie strigoii nu-mi plac deloc, dar deloc, așa că fă bine și întind-o. Al te împușc eu și credem, atunci o să-ți piară cheful să o mai faci pe fantoma. Termină odată cu tâmpenile tale. Se strop și bătrânul și, întorcându-se spre băiat, îi întinse bidonul căpătat de la Feodor. Trage flăcăul o dușcă de la Chiu din porumb. Nu pot, răspunse soldățelul, nu suport. Porta își scoase capul de după soba unde se aciuise. Și de ce nu suport strascăul frățioare? Am o gaură în cap, zise acesta și, întorcându-se, ne prezentă o cicatrice roșu-sângerie pe care o avea la ceafă. M-au împușcat. De atunci nu mai sunt același. N-aș zice că e cel mai frumos lucru pe care l-am văzut, făcut Barcelona, fixând oribilă rană încă supurândă, cum s-a întâmplat. Mă numesc Paul Thomas din regimentul 209 Artilerie. Începu băiatul, ștergându-și broboanele de sudoare de pe frunte. Am fost capturați într-o seară în timpul retragerii. Mai toți din plutonul nostru erau boboci. Se opri de parcă cele câteva fraze l-ar fi slăit de puteri. Fiodor, Fiodor îi întinse o strachină plină cu lapte, pe care puștul o bău cu înghițituri lacome, ca și cum s-ar fi temut să nu-i o luăm, apoi aruncă o privire, lungă și recunoscătoare, scundului și măsliniului său protector. Spasibo. Fiodor îl bătu ușurel pe obraz, turând ceva pe limba sa, alta decât rusa. Comandantul nostru de pluton, sub ofițerul Taubăr, a zis că e mai bine să ne predăm. Pentru că oricum am fost încercuiți. Hans Bulov, eu și alți câțiva, am fi preferat să continuăm lupta, dar Tauber a pretins că ar fi un sacrificiu inutil. Poate că avea dreptate, despre Ivan se zic atâtea lucruri, dar eu unul s coteam că e preferabil să ne batem. Atâta timp cât tragi, mai ai o șansă să scapi, mai ales că avea muniție și grenade din belșug. Am fi rezistat încă o bucată de vreme și între timp s-ar fi găsit o soluție de salvare. Tauber susținea însă că dacă ne predăm, vom fi tratați omenește. Chiar în acel moment, rușii ne-au strigat prin megafon că cei care se vor preda scapă cu viață, al minteri, masacrul general. Până la urmă, Tauber ne-a amenințat cu pistolul mitralieră. Era sub ofițer și mi-am zis că oricum știe mai bine ce-i de făcut decât un simplu răcan în camine. Deci am ridicat mâinile sus. Dar unde era restul bateriei? întrebă mirat Barcelona. Se le trăsese mai demult. Noi formam arier garda. La început, ruznacii s-au purtat foarte bine. Ne-au dat șnaps și țigări. Un gradat de-alor ținea amorțiși să aibă crucea de fiera lui Tauber. și, în schimbul ei, i-a oferit o pâine întreagă pe care am fi împărțit-o între noi. Mai încolo, am fost duși în spatele frontului la interogatoriu, așa cum facem și noi cu prizonierii. Ne-au întrebat dacă suntem din Hitlerjugend, tineretul hitlerist. La fel cum îi întrebăm și noi dacă sunt consomoliști. Firește, am zis că nici pomeneală, dar au descoperit că îi mințim pentru că un idiot de-al nostru nu-și aruncase pe șest carnetul. Atunci s-a schimbat calimera și s-au pornit să ne înjure și să ne amenințe ca pe niște adevărați criminali de război, dintre aceia care schinjuesc populația pașnică. Sub escortă am fost duși la câțiva kilometri în spatele frontului, într-un sat căruia parcă îi zice Daskoevo sau ceva în genul ăsta. Când ai de-a face cu Ivan, îți cam pierzi mințile. Asta așa-i, confirmă regionalul. Prefer întotdeauna să discut cu el, aflându-mă de partea unde-i trăgăciul mitralierei. Acolo în sat ne-au furat tot ce mai aveam, ceasuri, verighete, stilouri, brichete, bani, dar nu ne-au bătut. Uite, puștule, răsucește-ți o țigară și bătrânul îi întinse punga cu mahorcă. Nu fumezi, spuse Paul zâmbind, stânjenit. Din când în când mestec câte o foaie de tutun. Ne privi, scuzându-se, parcă, și își trecu mâna peste ceafă. Nu ne-au bătut, continuă el îngândurat, dar ne-au împușcat. Nu mai pricep nimic, explodă micuțul. Am în față un artilerist care ar fi trebuit să fie mort, dar uite că nu-i. Și nici nu pare strigoi. Alo, cine a drăsnit să mă facă idiot? Ne-au lichidat pe rând, unul după altul, urmă băiețelul în uniformă. Stăteam la coadă cum stai la bucătăria de campanie când se distribuie ciorba. Rusnacul care comanda execuția mi-a spus să trec la urmă, deoarece fiind cel mai tânăr, aveam dreptul să trăiesc un pic mai mult. Când mi-a venit sorocul, m-am lăsat în genunchi, așa cum îi văzusem pe ceilalți făcând. Culmea era că mi-era atât de frică încât nici nu-mi dădeam seama ce se întâmplă. Îi zâmbi lui porta care ieșise complet de după sobă și se holba la artileristul care ar fi trebuit să fie de mult mort. Am îngenunchiat lângă grămada de bălegar, întocmai ca cei dinaintea mea. Pe grămadă erau trei găini albe care scurmau și un cocoș zbârlit. Ciudat cum se rețin anumite lucruri, tocmai în asemenea momente. Trei găini albe și un cocoș furios. M-au împins ceva mai în față, dar nu brutal, aproape prietenește. Celui care urma să mă împuște nu i-a plăcut poziția capului. Și atunci mi l-a potrivit cum face frizerul când trebuie să te ia la spate cu mașina. Am simțit apoi țeava revolverului înfigându-mi se ceafă. Arătă cu degetul locul, n-aveți idee cât poate să doară. Ba eu cam știu interveni micuțul suflecându și cracul pantalonului și descoperind o imensă cicatrice roșiatică, brăzdându-i gamba spre genunchi. Mi-a făcut-o un negru din trupele coloniale franceze cu baioneta. Pe undeva pe lângă arl, cu o secundă înainte de-a-i crăpat vaculopata Lineman. Doamne, ce durere! Ce-am putut să urlu! M-am auzit până în Paris! Am dat să mă ridic, dar mai bine nu mă mișcam, pentru că am crezut că explodez. Undeva în depărtare auzeam focuri de armă, dar totul îmi devenise perfect egal. Eram doar obosit, îngrozitor de obosit. Am închis ochii și mi-am pierdut cunoștința. Timpul și tot universul s au oprit din mers. Mai târziu când mi-am revenit, lucru care mi s-a părut cel mai straniu, a fost să-i văd și pe ceilalți. Erau cu toții acolo, sub ofițerul Tauber, Vili, aceiași, Și totuși atât de diferiți de cum îi știu semn. Nu știu dacă înțelegeți ce spun. Sigur că da Se Semănau probabil cu niște baloane de cauciuc, din care scăpase aerul și nu rămăsese decât învelișul. Cam așa ceva, confirmă Paul. Erau ei, cu câte o gaură în ceafă, și nu erau ei. M-am simțit atât de singur încât aproape aș fi preferat să fiu și eu mort. La fel ca și camarazii mei, dar uite că trăiam. M-a săltat de jos, am pornit-o târâși, m-am îndepărtat și m-am ascuns la căderea completă a nopții. Apoi, Fiodor și al lui au dat peste mine. Au țipat văzându-mă, eram înspăimântător, plin de sânge, cu obrazul schimonosit. Și-au luat-o lagoană zicând că sunt suși e dracul. S-au înstrigui, o ținu pe a lui micuțul. Pe urmă însă s-au întrebat ce ar putea fi totuși chestia aia pe care o zărise rătârându-se și au revenit. Ba chiar m-au împuns de vreo două ori cu cuțitul, dar n-am simțit mare lucru. Băiatul a avut un râs jalnic, câte nu suportă omul. M-au dus în satul lor, ăsta de aici. Un tip care fusese pară să agent veterinar a scociorât prin mea de m-a durut chiar mai tare decât atunci când m-au împușcat. Și-a scos glontele cu o foarfecă. O foarfecă? exclamă Barcelona. Una de alea obișnuită pe care le are orice femeie în gospodăria ei. Ce, parcă e musai să posezi instrumente speciale ca să salvezi viața cuiva. Cel care m-a operat n-a scos o vorbă. Pentru el eram un animal ca oricare altul. Puteam să trăiesc sau să crăp. Nu ți-au dat nimic să miroși sau să bei înainte de a-ți umbla în țeastă? Nu, m-au întins pe o masă cu burta în jos și m-au legat cu o curea de ham. După aia m-au adăpostit într-un hambar și femeile din sat îmi aduceau de alegorii. Cei cu limba asta ciudată pe care o vorbesc?" Se interesă, haide." E turca!" Turca?" Exclamăm noi într-un glas. asta e bună! Păi unde, dracu, ne-am pomenit?" Destul de aproape de granița cu Turcia." Maică prea curată din Kazan. Zbieră micuțul, simt că îmi pierd mințile. Ori mă mințiți cu toții, ori am bătut recordurile de viteză." Întâi am fost în Caucaz, apoi în Africa, după aia în China, cu camilele sălbatice, iar acum în Turcia." Se plecat spre pirpiriul artilerist care stătea pe jos între Fedor și profesor. Ia spune în puștule, la ce oră e primul tren spre Hamburg, Altona? E singurul loc de pe lume care mă interesează. Odată ajuns acolo, mă spârcuie nasul lui Adolf. De aici nu pleacă nimic, răspunse încetisor Paul. Locurile astea nu o să le părăsim niciodată. Singurul lucru care ne-a mai rămas e să ne pierdem printre localnici. Turcii murmură porta și sări de pe cuptorul sobei. Ar fi ceva treabă de făcut. Cam cum se prezintă lucrurile într-o țară ca Turcia? Din câte știu, e un popor extrem de civilizat și fiecare bărbat are propriul bordel, cu cel puțin trei dame ca personal. nu e așa, bătrâne? Vrei poate să zici harem? riposte râzând bătrânul. Harem, dacă îți place mai mult așa, dar pentru mine, dacă un tip are mai mult de trei lagici în serviciu, tot bordel se cheamă. În plus, turcii nu se războiesc cu nimeni, și dacă am putea răzbi până la ei, ținte viață, ținte veselie. Cu o surcică, Barcelona desenase pe portea de lut un soi de hartă ca să explice micuțului unde se găsește Turcia. M-am prins, o fericită fericită Huiduma, și sărind în picioare, stârci harta lumii. Turcia se învecinează cu China, Doamne Sfinte, unde te poate mâna și războiul ăsta. Pentru niște eroi de calibrul nostru, Trecerea frontierei n-a trebuit să fie un lucru prea greu, visa mai departe porta. Paul se strâmbă. Fiodor zice că e cu neputință. Mulți au încercat și pe toți i-a văzut revenind sub formă de cadavre. Nimeni însă nu sta să-l asculte. Suntem electrizați cu toții de ideea unei țări neutre și atât de apropiate. Turcia asta, murmură bătrânul, cam la câți e de aici? La vreo 50, dar numai până la zona interzisă. Urmează apoi alți 25 împănați cu mine, cu făișoare peste tot și păzite de cel puțin 5 divizii de grăniceri și trupe ale NKVD-ului. Turcia, șoptește visător Barcelona, ajungem la Izmir. De acolo luăm vaporul până la Valencia. Simt cum se apropie livada mea de portocalii. Așa, cam în vreo 4 săptămâni, aș putea asista chiar și la o coridă. Amuțește, pierdut în reverie. Regionalul face arabescuri pe podeaua de pământ cu cuțitul său maur. E clar că ideea trecerii dincolo îl pasionează. Sfântă Madonă, am la Ankara un vechi prieten, fost sergent major în regimentul 2, legiunea străină. Cu ajutorul lui aș putea trece în Siria, apoi în Algeria, unde m-aș prezentea la cazarma legiunii de la Sidi Bel Auzindu-l, porta rămase cu gura căscată. Doar nu vrei să fii al soldat. E datoria mea, sfântă! Franța continuă lupta. Dacă moare Franța, mor și eu. Pricepe asta, mon camarad? Nu, niciunul dintre noi nu poate pricepe așa ceva, dar nici nu cutezăm să-i spunem că s-a țârnit de tot. Pumnalul maur cu care se joacă ne îndeamnă la prudență. Turcia, evisează la rândul profesorul. Acolo aș putea găsi un vas suedez să ajung în Suedia, iar de acolo m-aș în Norvegia, care e la doi pași, și aș lupta pentru ea. Ne-a pe toți râsul. asta e bună, se hlizi Barcelona, să se bată pentru Norvegia. Păi, tocmai ce faci? Și aruncându-i revolverul său, strigă, Înainte marși, erou voluntar. Scălâmbăindu-ne, intonarăm în cor marșul diviziei Viking, țopăind prin fața voluntarului Miop. Divizie formată din voluntari scandinavi, încadrată în Waffen SS. Luptăm pentru onoare și libertate. Veniți, voluntari norvegieni! zvastica e mândria noastră, SS, nu sunteți singuri în luptă. Nefericitul nordic își îndesă capul între umeri, strivit de barjocură. Te vor spânzura compatrioții tăi norvegieni, a porta. Te vor atârna în ștreang și, ah, ce frumos ai să te lege drept în mijlocul bulevardului Carl Johan. Da, da, întări Barcelona, spânzurat fie ca spion, fie ca trădător. Rămâi în Turcia sau mai bine, vină cu mine să creștem portocalii. Când o să ajungem bogați, poți să te întorci. Bogaților li se iartă totul. Asta se cheamă justiție. Vax, trâmbiță porta. Avisul meu din totdeauna a fost să deschid un bordel, pe principii cooperatiste la Istanbul. Am citit într-o revistă pentru cucoane că în țara asta nu există poliție de moravuri. Se instală pe masă, își scoase cizmele și obielele și își plimbă degetele împuțite pe sub nasul lui Barcelona aprinzându-și o mahorcă, împunse cu țigarea în direcția micuțului care se holba vrăjit la el. Tu, tu ai să fii în fiecare zi în port ca să distribui turiștilor și călătorilor prospecte colorate, scrise în toate limbile, cu poze porcoase și găgici goale. Bordelul meu va funcționa într-o vilă albă deasupra portului. Calitatea întâi, serviciu ireproșabil băieți. Și se pierdu în paradisul visărilor sale." Bun, da' eu? Eu ce fac în hogeacul ăsta al tău?" întrebă oarecum nesigur, haide. Porta împinse pe ceafă jobenul său galben și își subse zgomotos, singurul dinte care îi mai rămăsese în gură, jăla negru și găunos. Tu ai să cânți diverse cântece pe tema plăcerilor patului. le va compune. Trebuie să fie cât mai parșive, dar să nu se ia de religie. Religia trebuie întotdeauna amenajată. În odaie se lăsă liniștea, noaptea cuprinse de mult pământul, dar noi încă nu dormeam, furați de gândul la atât de apropiată Turcie, la vila albă a lui Porta, dominând Istanbulul. În zilele următoare însă, mirificele visuri s-au spulberat. Nici vorbă să se poată trece din țara sovietelor în neutra Turcie. Porta se consolă primul, declarând că războiul e oricum pe sfârșit și că, în cel mai rău caz, va ajunge la Istanbul via Berlin. Halimaua acea mare s-a petrecut peste câteva zile când micuțul descoperi o canistră plină cu spirit, De unde? Nu se știe și nici n-are importanță. Proptit în mijlocul uliței, săl precum un păhărel, canistra de 20 de litri și lăsă să-i curgă în gândeș, un împârâiaș de trascău. Apoi, scoțând un adevărat muget de plăcere, trecu recipientului porta care atât aștepta. Urmă o scenă de demență. Steiner și Barcelona s în goană în ajutorul celor doi și cât ai bate din palme tărăbuiul pe care îl stâlniră a întregul cătun. Canistra era marcată cu o stea roșie, semn că aparținea armatei sovietice. Jefuirea bunurilor armatei se pedepsește cu moartea, declară sentențios, într-o rusească aproximativă Feodor, după care își picu cu voluptate gura de cea a canistrei. Numitul Samagon, un basama cumplit de tare, ne scosese pe toți din minți, iar larma pe care o făceam se auzea probabil de la kilometri distanță. A părut și o frașnetă, a relicvă venerată a întregului cătun, purtând pe una din laturi o inscripție cu caractere gotice, aproape ilizibile de vechi ce erau, din care rezulta că respectivul instrument fusese construit la berlin Wabit. Plașneta a fost îmbarcată pe Osanie și nevasta starostelui pornise în vârtă cu o mână vânjoasă manivela. De prin diverse ascunzători se iviră și alte sticle de vodcă și samagon. Porta apucase de acum să angajeze un corp la corp cu o jună locală. Mulțimea tălăzuia, beată și urlătoare când deodată bătrânul ridică o mână și ciulii urechea. În liniștea care se instaură ca la comandă se auze glasul profund al unui bărbat care cânta. Cântecul se apropia, stârnind cotarile de satului, un cântec graf despre mormintele din stepă. Lângă ultima izbă a apărut deodată o siluetă în cojoc de blană cu pistolul mitralieră, zis balalaică, de-acurmezișul pieptului. Militarul se apropie de noi și se opri crăcănat în mijlocul uliței. Mânușa lui îmbrânită... Atinse cu vădită tăndrețe steaua roșie de pe canistră, noul venit mirosi conținutul, duse recipientul de metal la gură, trase câteva înghițituri zdravene, icnii de plăcere și expedie un lung scuipat în direcția lui porta, care proptise fata de un troian de zăpadă. Tovariști, zise el, ești un porc, după care duse din nou canistra la gură. Sunetele săltărețe ale unui armonici se învârtejiră în văzduhul înghețat, În ochii rusneacului se aprinsă răscântei, își încrucișă brațele pe piept, se lăsă pe vine, sări în sus, se răsuci în jurul ei ca o sfârlează și se porni să bătucească zăpada cu tocurile cizmelor într-un dans de o neasemuită și sălbatică frumusețe. Cercul nostru se lărgi, privirile se încinsă, palmele băteau ritmul. Plăcerea neocurmă cretinul de mincuțul, care, înșfăcând pistolul mitralieră, se apucă să tragă foc cu foc la picioarele dansatorului, stârnind mici gaizele de zăpadă. Terminându-și încărcătorul, apucă toarta canistrei, o la gură, înghițit și dădus-o întindă rusului care se oprise din jucat. Crezi că mă pe mine cu rahaturi din astea? Rângi sovieticul și ducând balalaica la ochi, grupă o serie lungă, dar mult mai strânsă, la numai câțiva centimetri de hornurile de vapor, care îi slujeau micuțului drept cisme. Nenorocitule zbieră huiduma, destul de înspăimântată totuși. Habar n-ai cine sunt. Micuțul din Sankt Pauli, Hamburg. Cartiere rău famate cu maximă concentrare de infractori de toate genurile. Ai priceput o lui Stalin? Ai priceput? Soldat, germanski, tankist, bum, bum, și vă bagă în aia măsie, și pe tine și pe tătuca. Iar bețivanul ăsta, micuțul îl arătă pe porta care se apropia, mie Iosef, porta cu cuțitat din Berlin, a Wedding. Și n-a pus să zici pus că ți l-a și tăiat pe amândouă. Porta rângea, cu mânerul de lemn al grena de ciocănii în pieptul rusneacului. Băiatul ăsta e cam tâmpițel din fire, dar acum că i-a ieșit porumbelul din gură, poți să afli și restul. Și zicând astea, îl apucă pe sovietic de reverul cojocului. Uite, tu, ruschi, eu, germanschi, deci inamici, panimaeși? Eu, caporal, coloana vertebrală a armatei germane. El, porta, îl arătă pe legionar. Nici ruschi, nici germanschi, el, franțuschi, te-ai prins?" Discursul lui porta nu făcu însă niciun fel de impresie asupra rusnacului, cu pernițe verzi de encavedist. Trăgea voiosta la din canistră, crăcănat în zăpadă, cu pistolul mitralieră atârnându-i neglijent pe umăr. Părea chiar voios. În acel moment, fără ca nimeni să fi putut bănui, Haide intră în acțiune. Samagonul își făcuse pe semne efectul. Venea în goană pe uliță, cu câte o grenadă în fiecare mână. Bătrânul încercă să-l oprească, dar Haide îl îmbrânci și se năpustea asupra sovieticului. De data asta, încavedistul săltă pistolul mitralieră. Mijii ochii, chipul aspru cu pielea tăbăcită de vânturi în împietrit. Întreaga lui atitudine deveni alta, nu mai era o cătană beată și veselă, ci cechistul neîndurător, a cărui simplă vedere îi băga pe oameni în gaură de șarpe. și cu micuțul țopăiau cu brațele petrecute pe după omeri, ca și cum ar fi fost pe altă lume. Ruznacul slobozi câteva focuri, gloanțele sale înfigându-se în zăpadă la numai câțiva centimetri de picioarele lui Haide care sosea la galop. Apoi lucrurile deveniră serioase. Rusul duse arma la ochi și ținti exact burta lui Haide. Văzurăm cu toții cum degetul său comută pe foc automat. Bătrânul smulse pistolul din toc și se-a sprijinit de umărul legionarului ținându-și respirația. Lovitura trebuia să fie precisă, mortală, exact între ochi. În aceeași clipă Haide îl lovi pe sovietic, a cărui armă zbură din mâini, ateriză în fața legionarului care o expedie cu un șut în afara uliței. Trage, șopti Feodor, alb la față. Trage. Ăștia de la NKVD sunt niște bestii. În ultima vreme au luat pe trei dintre ei noștri. Bătrânul lăsă în jos mâna care ținea pistolul. Cum dracu să tragi în amestecul ăsta de mâini și picioare? Din zăpada răscolită țâșneau strigă neau înjură înjurături, gemete. Ioptu voi, mate. Javră. Vin-o la șvabing în și ai să vezi ce pățesc ticăloșii de-al de tine. Haide își înclăștase mâinile în jurul grumazului celuilalt și încerca să-l sugrume, dar nici rusnacul nu era un pirpiriu. O smucitură și o lovitură de genunchi, bine plasată, îl scăpară de încreștarea degetelor lui Haide. Privirea-i fugi după armă, dar ea nu mai era. Ticăloșilor, pui de cățea! Ați îndrăznit să ridicați mâna asupra lui Piotr Ianov, locotenent în trupele NKVD. O să vă coste viața. Porci venetici, cine sunteți? Documentele la control. M-ați auzit? De clasaților. Dar n-ai vrea mai bine să te crestezi puțin?" zbiera Haide, spinte când aerul cu pumnalul său siberian, faimoasa Candra cu două tăișuri. Mă, eu sunt din linia întâi." Chiar de la început pe frontul de est, nu un fraier ca tine și dorința mea cea mai mare e să-ți retez beregata. Pumnalul vâjea prin văzduh. Tovariști, bagă-ți în cap, noi nu suntem niște voenoplene, dezarmați și speriați. prizonieri de război. Rusul, care nu mai pricepea chiar nimic, se colbă la uniformele noastre sovietice, săltă din umeri și ridică brațele, în semn de totală nedumerire. Nie ruschie? întrebă el cu un aer de comică perplexitate. Bătrânul se apropie cu pistolul în mână, în vreme ce localnicii făceau cerc în jurul nostru. Cum nu mai văzuseră niciodată un encavedist atât de descumpănit, spaima se risipea. Murmurul sporea, se auzi chiar un râs sonor de femeie. Micuțul se ridică din nametele în care căzuse, scutură zăpada rămasă în păr și cu un gest grandios întinse polițistului năucit bidonul cu basamac. «Bea, prietene!» îl el râzând. Bea pentru bafta noastră și moartea cât mai grabnică a dușmanilor noștri. Rusul bău, germanschi aici, în uniforme ale armatei roșii, într-o regiune atât de îndepărtată de linia frontului, așa ceva era cu neputință. Așa ceva era de neconceput. Simpla idee a unei asemenea situații a reprezentat un act contrarevoluționar ce trebuia necruțător stârpit. Dacă un atare fapt se putea întâmpla, Atunci, în ul n-a dat decât să dispară. Apariția unui berbec fript îl smulse din gândurile acestea atât de neplăcute. Proprietate colhoznică, băigui el, tăierea interzisă, ar trebui să fac un raport. Ne așezarăm direct în zăpadă și ne apucarăm să smulgem, care cu degetele, care cu cuțitul, ori baioneta, fâșii din carnea aburindă. Mâinile, buzele, bărbia, totul era numai seu. Să facem prezentările cum se cuvine, propuse Hilar, legionarul. Oaspetele nostru sughite, ori se știe că cel mai bun leac împotriva sughițului e să trage o spaimă zdravână. Feodor povestește istoria flăcăului nostru împușcat în ceafă. Îi propuse bătrânul starostelui, care se frământa, întrebându-se ce belele îi va aduce pe cap această nefericită întâlnire. Piotr, sau cum te-o fi chemând?" răhnind Barcelona, aplicând ruznacului o strașnică palmă peste spinare. Prin tine trage pârțuri un întreg sistem. Hei, tovariști, trăiască Moscova!" Rusul, sughița de răsuna, stepa, un răgâit bubuitor îi scăpă din gură. Înghițiu o nouă dușcă de trăscă. Râdea ca și încercă să expedieze un scuipat în direcția micuțului, care se străduia din răsputeri să răstoane în zăpadă o mătră grasă îmbrăcată într-o pufoaică jegoasă și o pereche de pantaloni bărbătești suflecați peste genunchi și decorați cu câte un petic verde pe fiecare bucă. Da-ți dragi, băie Stalin!" răcnie încavedistul în culmea Beatitudinii. Trăiască Stalin! Viață lungă lui Lenin, apărătorul proletariatului mondial!" Se prăvăli într-o rână și legionarul se opinti ca să-l reașeze pe fund. Sunteți arestați," mai strigă el, arestați ca agenți ai lui Trotski." Mai bolborosi ceva," Mai declară legionarului că Marx e un bețip și un curvar. căzut din nou și se agăță de porta. Rotind o privire precaută de jur în împrejur, șopti misterios. Prietene, spune-mi unde ai învăța rusește." Acasă la mine," răspunse senin porta. Urmă un moment de tăcere după care rusul izbucniei râs. Poate mă înveși și pe mine ai, da, ordin de misiune posezi? Îți jur că da, însă e fals, răspunse Porta cu toată seriozitatea. Sovieticul se ridică împleticindu-se. Căzu în genunchi, vomită, ca apoi ștergându-și gura cu clapele căciului să-i mărturisească lui Porta că e îndrăgostit de nevasta comandantului său. Urmă o nouă căzătură, de această dată pe spate. Reușit să se salte și atunci îl zări pe profesor, care zăcea nemişcat pe zăpadă, după ce Haide îi turnase cu deasila pe gât o cană întreagă de samagon. Luați cadavrul ăsta de aici," zbiră el. Da vai, da vai, nu pot să sufăr să văd cadavre plutind în locuri publice." Nevasta comandantului tău are varice, se interesă porta. Sovieticul n-a prea priceput despre ce-i vorba, dar se porni să jure pe toți sfinții că ceva mai frumos nu există. Da, târtița!" Oare ca lumea? Un gest al rusului dădu dimensiunile pomenitei părți, însoțit de viguroase încuvințări din cap. Crasiva ea, crasiva ea, repetă el euforic. Frumoasă, frumoasă. Orice scroafă își iubește puceii, se porta, ridicând din umeri. O târfulină rămâne veșnic târfulină. Curva, curva, panimaieși. Animalule, vita încălțată, mugi sovieticul. Las că faci tu cunoștință cu taigaua. Las că ai să vezi tu columa și minele de plumb. Floarea mea de nenufar n-are nimic de-a face cu o curva. Curva, necheză micuțul. Cine a zis vorba asta dulce? Muierea în dragi bărbătești profită de diversiunea creată și o de-a lungul uliței în hohotele de râs și chiotele copiilor. Fu harponată de Steiner, care o imobilizase în dreptul unei ogrâzi până la sosirea micuțului. O luptă aprigă dar scurtă, se încinse în fața cotețului din poiată și cei doi se strecurară în șubreda construcție, în ciuda protestelor orătănilor dinăuntru. Răsunară ignete, oftaturi, înjurături și cot codăcit. Din coteț, sășniră o găină albă, trei porumbace și, în final, un cocoș roșu. Peste poiată se lăsă liniștea. Devenit pe neașteptate agresiv, sovieticul se apucă să strige tot ce îi venea la gură. Ca nesigur pe picioare, porta se ridică, totuși, și bine capsat se strop și la el. Bapa Mătii, vorbește nepoliticos și nu mai zbiera atât. Nu suntem obișnuiți cu tonul pe care îl folosiți, stimate domn. Suntem niște gentmeni. Știți ce e un gentmen? O persoană distinsă care are credit nelimitat la curba târfulina. Barcelona servește mătăro cu o bucățică de cărnat pe care acest domn prost crescut. O are cu siguranță în sacul de merinde. Barcelona a despăcut sacul și răsturnă conținutul pe zăpadă. Taie la mijloc. acolo e mai moale, capetele pentru câini. Are și niște cutii cu pateu de de gâscă. Jumătate mie, jumătate nevoiașilor meritoși, ordonă porta. Ai cumva și icre negre? Îl întrebă pe încavedistul care urmărea că piat, cu bunătățile sale își schimbau proprietarul. Tăcut, rusul dădu din cap, ba chiar îl ajută pe Barcelona să descopere două cutiuțe cu caviar pe care i le întinse lui Porta. Dacă cineva nu-i deprins cu îngurgitarea acestor delicatese, riscă o cufureală ceea ce reduce considerabil capacitățile lui de luptă. Ca îi faci bine că mi le cedezi, eliminând astfel o regretabilă întârziere ce s-ar produce în continuarea acestui război. Deschisea cu vârful baionetei, una din cutiuțe și înfulecă pe loc conținutul. Cam prea sărate, comentă el prescăint din limbă.